سلیمان و القینا علی فرسیه جسدا ثم اناب قال رب فرلی و حبلی ملک اللہ ينبغی لأحد امن بادی انکا انتا الوحاب خودی پاک فرمائی دا سلیمان علیہ السلام بیان کئی دا داود علیہ السلام ناپس و فتننا بیشک امتحان کری من پا سلیمان والخين على كرسي وهام 14 په تختو جسدا يوجسد يوصل کالبوت ثم انا بيدرجو کرا خدای پاک تا قالا ووي رب اغفر لي اغفر يا ما ماخه وهب لي ملكا مال داس باتسيرا کي لا ينبغي لاحد بعدي شنو بين مناسب یاو کس لرا علاوہ زمانا من سوایا یا لا یم بغیلی احدی من بادي چی نبی مناسب پس زمانا بل چالا اینکان تلوحا لی شکت دیر بخون دیم بخ کی بیان کی کستا سوری ناغبان دیو امتحان ناغلیو سونا ورته پیش دل او منز تیقازاشو دی و یاره مونږ را نه خدا شورا ولای چې تاسو نه قربانیکوم د خدای په نوم نو خدای په نوم یاسونه قربانیکړو نو خدای دا سی بادسي ور کړا چې تاسو نه ضرورت ختم هره ولا تابې کرا دا اسنه ولا خدای قیمتي شی ور یا دا چې تاسو نه مخښتې دا, دا چون کې د جهات اعلی را د خدای د دین د خدمت نو یاره ولا چې شي وټاپو نو تاسو نه وټاپو اے خدا ایک مد اخخت استاپه د یاد د پاره میا خوستی زدا اسونه محبت د نو بو دغه د پاره نو کوم لک عام کلتته نا یو خبر اس خو د غبلی واقعیت اشاره ک قولخت فتن سليمان بشک امتحان کړه واز میخ کړه مونږ په سليمان والقینا علی کرسی جسدا مونږ وا 14 په کرسی دغه د تخت فذ دغه د ناست پذ یو جسا دن یو جوسا یو صلح یو کالبوت یو لوترا تم مانا بید رو جوک را دا سکت سیم تحان خده وی د دو پا تختم یو جوسوا چولا دا خده ترو جوک بیان نا قرآن شریف کشتا نا رسول اللہ کرده علیه صلاة و السلام نا چا تا دیو صحابینا ادوم راته معلمی چې دام یو امتحانو او مون ته خدای ذکر کینو تفصیلی نه ذکر کړي مونته د دې لپاره ذکر کړي چې ولې په رمبربانې امتحان سم مصیبت تکلیف راشي هغه خدای ته زاری پیوځارکې تاسو باندې چې سم امتحان او تکلیف راشي خدای پات او جوړ کې ما چې هغه کیسه منهج القصص مقصد نو نو خدای هغه بیان نکړه سیمتهانو هر اسا مقصد د لار چا خپل امتحان د مولا سره خپل امتحان د لوه خپل امتحان د بادشاہ خپل امتحان هغه پیغمبر باندې برابر مناسب راغلو خدای وې ما په امتحانو کو د خدای ترویج کړه دوی خدای ما اخیرا ته او سوالیو کو نو د ری بیان مریشي د دیو جنا صافه کیده خدای دا چکم سیس وړاند شریف نی بیان کړي او رسول الله مبارک نی بیان کړي هغه مجمل کافي دي او تفاصير واله سيږي با دي تفاصير د کتاب د کتابونو نه نه کله نه نو یو سي وکي او دري سي ديو خالص دروغ ده چې د يهوديانو کتابونو کې راغلي وزمو با دي ماليانو په تفاصيرو کې لیکلل یهودیان او عیسایا سوق سليمان علیہ السلام ته پیر و یو سوق نو نو سایر ورته او دا بیا سر زمون په معاشره کې مراله وی سليمان علیہ السلام چې دا پیران دیوان ته אביو دا سایر او جادو ګرو عملیات izdaw پاغي تابع کړو نو ځ ډیر کتابونه د اشیاګان لکې لکې لپي نقش سليماني لیدلنی چاپ تعویزونه خرڅېدا مداریان اول مارو خیسړې ته ووس ما سره یو مار دې چې پله کې لال دې مار دې دا سي دا سي دا سي 5000 ټو نو چې خلک په شوق کې کې نو درېګه هغه موږ کېو ضروری خبره ده یو دارو راز ده نو خې مارو خرڅېدارو دا که شان دا باندې کله وي یو تعویز دې دې کده پلانکی بابا قربان نشم پننګې په دې راه مदत سي دا غنوم دې پلانکی نیاز البلاسون اخکل کې بل زړه پتا اصل شکرانه خسل روپے دا خو زدا 5 روپے دا پلانکی بابا پنوم خیر معاف پلانکی 5 دا نا هر کې دې 5 پاو جوړ یاګه د وانی تم نه شیخ خان ورته ولاړ دا کا مقصود دا دیوالې سوکې زامونه دا فار حواله سي وداغی تعویز د مرافیدی او خېتی ته ټول چلخوم پدی کیره ا دې دا ایدا نقشه سليماني نو مطلب دا چې سلیمان عليه السلام دا کارونه ګور ډیر کتابونه جوړشي وي د تعویزونو د کوډو دروغجونو مکرانو لیکلی په نقشه سليماني په اخباراتو کې راځي په اردو پدی کتابونو کې قرتګي انکه سليمان عليه السلام نقشونه جوړو دا د يهوديانو اثر ده نا يا الله او د عیسائیانو ځکه اکثر یهودیان و عیسائیان سلیمان علیہ السلام پیغمبر نگرنی نو دا سک او بادشاہ و یولوی بادشاہ و قو پیریان تابیو سنگی پیریان تابیو و یو گتاو اور طول چل پا گتا کی نو چل پا گتا کیونو دل یو قصب آیا دا یهودیانو خپلو کتابونو کدنو زمون ته تنقل کنینا وی چلو سچالو چې ورس د یو خزہ کړو نو دا کافیر سره نه کارو نه لري پلان د په جنگ کې مردار کړو وینځي وا به پنې کا کیو ډېره خشتو او ډېره دا خو نه غد تا ګران امه نه لري د پیریانو ته وای چې مال د پلان سره جوړک پلار دیر ډیر راياديږي دا ما ته ویل غي په کتابونو کې دی ښا پلاړ مرایاديږي نو چې ما ته ولارې پکور کې هغه سيراغه نو غسلې نذب ورته ګورو مو زب خوشحالي بس سليمان عليه سلام پیرانو تو وی جوړهګه نو دې ځان سره پکوټه کې شو نو دې ورته به عبادت کوو سليمان عليه سلام ته پټنه خو پاک پاک زوره نه کې یا دو باندې امتحان نه اوس ځخستا پکور کې د بوت عبادت کیږي ته دمره خبرانه ندی اورز وې غسلخانه ته بیت الخلاف ګوتا به خدمتگار اله ورک یع اادم لا عرب ازن سره بیت الخلاف ته نن نه استه چې کومه ګوتا باندې د خدای کلمې غدن نن نه نسته لم نه پکا نوې دی بیت الخلا ترنه وځ شیطان د سليمان عليه السلام په شکل او خادم ته یو ګتاره کې ګته ټول پیريان دی او اند د دې تابي شې دې پتاه کینا شي سره و شکل یې دا هغه پشان چې هغه و تا هغه دې خادم نه پیژند سليمان عليه السلام هغه ورته ګتارک و توڅو کې دا سي کتابونو وی دی پیشو چې دا خو جوڑی سا چل دی چی با تا وارغی بل سڑی پیناست دی لار لار بار تلا پا مزدوری پسی یو مچی مار سارا لغشو مزدور شو سلوی خورازی دبانده دا, دا امتحان اغا شیطان چکین است اغا دا زانده دا سیر کتابونه د اکرل او خلقو تا خیچیز دا باسی پا دیکن او دیر احکاماتی ہوئی چی اغا دا شر این خلاف مثلا حیزو خوزو سره امجی مارا واکر او نور کارونه د دا د دا خلقو پی شکر آره خلقو ور تا گل گل شو چی دا سوکت دا فاغا خبری گڑی وڈی دی کرداری بلگڑ وڈ دی آگا یو شانتیو دا بلنی چی دی پیشو چیزنی ولی کیگم دی بس پاواکی شو گت دریاب تو غردو چی گت دریاب تو غردو لگی بانی مایر ما آگی را کب راگی ما شیع پیرالا آگا گت دیو خوڑا آرات پا دریاب کی گردی دا غده مچی ماران پجیال کیون خط دیخو مچی مارانو سراؤ شو نو کابو زه را نو سلام الله والسلام چې به پر کوچې خېټې وشرو لګو تفکیرو حتا چې وې ژوند به مخسابداله و وصلا جنال هغه پیري په تخته اندل او دې په باعثه کېنا سلوي خرزو وې د امتحانو په چې بعد سي د خدای رسپ نو اي نو الخینا علی کرسی جسدا منګه چولو د په تخ باندې پیري دا سماناږي کوي امتحان میں پیراو بخاری کتاب تفسیر کم جننیاں لکلے سخریاں دا مجاز و خوران یو کمزوری کتاب نه کلے سخری جننی دا اغی پیری نمو دا اغی شیطان نمو سخر دا تا بے باسی او خدای پاکتے رو جوک را چه خدای زماکور خدا, خدا, خدا شویدہ زلدینه معافی غواړم او ویلی ستاسو ورکړې د بوتان بوتانې ماف کړم او خبرتونه د غیب علم ورسانو نو خدای ته رجوع کړو یوه خدای اداره ته کی او دا سی بات سیرا کې چې چا له دې ور همارت وی داټولاکه صدر ووب دا د يهودانو نه نقل نه ګوتکی په دا خبري دا د اسي خلقو دروژنې خبره ده دا خدای پاک سليمان عليه السلام له معجزې په شکل بات سی ور کړو غوتہ تصی کانو <مانا> چاندیم پیریان تابیک غوتہ شهم نو غوتو کېสา سرشتونه دا خبره شته دا قصه ټول دروغ دا فرض دی دا يهوديانونه نقلوی د عیسیانه په اړه وکي نه یاوه کا دروغ دا دا یاد دره دغه م یو حدیث شریف کې راغلی د بوخاری شریف هغه چې هغه د تفسیر په سلسله کې نه دی د د په بیان کې راغلی په بعد یو علما اما حدیث د دې سره لګي یو ځل سليمان علیه السلام یو کم سل خزید. خدا خطور کری. دی شوقیو. قسم الخضر خدای پیغمبرانو له ماشه تا خطر کړی د دې jihad به اندازي قسم د بیګاله با یو قسم الخضر سره نزدیکې کوم هغه هغه خزن بزوان ظلمی پیدا کیږي او د خدای پلار لار کې به jihad تو وزیر ورسار اناس و اغورت ویسای بینشا اللو ویا ده دنه ایر شو بل طرف ته توجهونا را ده خدای شان تا, تا گوره یو کم سلو یو امیدو طولو تنیزدی شو د یو امید منو شو ده یویو شو اغینم نیمگری لوترا پیدا شو مر بچی اغم یو طرف, طرف نو خادمان روڑو والقینالا امتحان نا ورس منگ پس الائمان. والقین علا کرسی ای جسدن وام چو داغا پا, پا تخت بانده یو لوتلا یو سلی منبچه والا روڑه شد دی پیش چو فو ما خو آغا انشاءالله نویلی داغا یوی کلمی دا نوی انا دا اصارو سی زمان آغا خبر پورا نشوی حضور پاک وی زمون پیغمبر علیه صلات و سلامی قسم ده کده انشاءالله نویلی وی یو کم سلو څلو خود بطول امیدوار شيوري ټول نه پیدا پیدا شي خدای پاک دې خپل نياز بينو سره سخت ما نه لګي موسی السلام ته چاوي ستان الوي عالمشته وينه نو سمره سخت پیغام کړو دین انشاء الله قدرونه خدای پاک پیدا سمتحان ماز یو خو زموږه دونه شو حضور پاک وي کدن کده داوي خدای پاک دې وخت چې سړی خبره کوي دا دی ویل چې د خدای په یو سړی منډه ته تاته داسې پچی سلام ماځه نو ورته یو رقم باندې وسار ویاله می حال میاغه به تاسو وایئ چې انشاء الله هغه ویاله کې پیسې نه سره دی منډه ته ځم وا می خیال تدېری دی دا انشاء الله پکې جانا اوس دی چلا ګان کا په پیپ چې وي عجیبه تیر صاو دې او کرچيدي په لا سټمبلی جیب نه لاس په بل طرف ووت هي آرام شي به ته وبخ کله چې ما به دې وی کړم مې پاګل راځه سلام علیکم علیکم سرور کم نه نه راځي وین انشاء الله چې تمړنه نه رااله دې څنګه چلو وین انشاء الله چې نا په انشاء الله ته پګان کاوله هوګه هغه ارتهستا دې انشاء الله وخت دیرته مې دوه ته دا ذم مخ خدای پاک برکلا کل بم ما ملکه سلیمان علیه السلام دا حضور پاک ویناد او دا صحیح حدیث کی یو کم سلو بیان سره نه دید کړه خدای پاک دو سوال لچیا په دا څنګه سره خدبه ظلم نشی کولې جما تخاوند کور خاونده مته پته لګی چې ډیر دو یذ جلګی درې دل ګور چی کول خدای پاک پیغمبران دا جنت په سیروباندی پیدا کړی او دا هر جنتی سړی کې بداستلو سړاو مرتا قوت دا یا د دیو جننن پیغمبرانو بهرته او د اسمان ته هغه خوشبوې لري بدبوې نه کوي نو خدای پاک دنیا کې پیغمبران د جنت په لاره په نمونه پیدا کړل نه ریښتھے دا تا خاطر کړی نو حضور پاکو یو حکم سلو به بیان وسه ذن اس او پدینېت چې خدای پاک مالا نوجوان زنان نه دا نس دې کاته مې عبادت ته د خوځو د عوامو په خلکو خوځه کې خدای چې دا جوړه سي آپس کار د غلط نه د عبادت ته عوامو نو دې ان شاء الله نوې وال خینا علا کرسیه جسدا موږ واچو د پتاخ باندې یو ني بچي مړ سمعانا د فريت وروجو دا دمو معنا شو کا کفسر کی مر ته حدیث مبارک کی. دا تفسیر په شکل نه دینا خل جدا واقعنه خل حدیث سره مناسبت باز علما وی چې شاید دا د امتحان ته شنه درې ما دل عمل وی یوزل په سليمان عليه السلام بيماري راغل نو د دم ر صح کمزور شي وی دي چې بس پتا پرو ته د حرکت نو بې خدای پاک څخه خط ورکړل او جوړګڼه ده واقع ته اشاره والقينا منګورځو دی گویا د په خپل تخ په دی حال کې چې دی لکه د جسد په شان دی والقينا على كرسي جسدا والقينا على کل جسد دی موږ چې په خپل تخ لکد یو مړي جسد ناقص جسدو بلا روحه جسمو سئنلارنه نو خدای پاک دې فکرونه سم معنا به د خدای ته او قال رب اغفر لي دی وی خدای معافی را تاو کې بښنه را تاو کې دا زر نه شي ګناه شي او پیغمبرانو مسوال د بښنه غوړې د خدای نه وی ما ته خدای بښنه وکړه او ملکن خدای ادا سي بات سی را کې لا ينبغي لاحد من بعدي د من په معنا دی چنی مناسب علاوه زمانه بل چلا په دنیا بل چا سره نه زکه چې زه jihad کوم نو کدا سي بادشيرا چې بل بل چا سری به کوم سره مقابله کوي نو تاسو ته خطر کې چې داسې طاقت زمانه ثواب بل چل نه ورکه یا زمانه پسه چل نه ورکه تر قیامت پورې تر قیامت پورې د سليمان عليه السلام په شان بادشي خدای پاک چل نه انما کانت الوهاب تبهون کی پر پاکی ډیره خړه دا سه بات سی بدر کم چې چاله به ورنکم فسخرنا له الريح منتابق د د پاړه هواګان تجریب امر روانه به د د په حکم روحان خ نرمه ان د سلی په شکل نه چې خلق به تنګول د چې بسنګ غسل هوا با قشنت روانه او د تخ په روان حيث عصاب کم طرف ته چې بده قستو چه کم خوابتون هوا با ده د که و هوا ده تابیون ده بادشه سوال خده نو د بادشه سوال که ده جا پسنده ده پاره چه زلاغی برنس چه ما ته دروازی جوڑی گی زنده بادشه غیوالی کی گی لکه ده لیدران چې کوي داسې سی بادشه حکومت و وزارت سوال په شریعت کې بنده جا پسنده ده شریعت نفخه او کداسي بادشاہ چې ته په دخله دین جاری کړ دا خدای کلمه پیوچا تا کې دا خدای د دین او د خدمت خدمتو کې لا غي سوال نه و پیغمبر و دې د سوال د بادشاہ د بادشاہ په حیثیت نه ني چې زمامت د غي بها او شاع خلق را تا سلام نه شي نه د دین د خدمت په غرس نه کلمت کلمه الحق په غرس د جهات په غرض د اسوال پرې راغلی هغه پیغمبر باندې هغه په خپلې په معلومه دغه خدای سوال قبول کو کني ورته وی چې دا سوال مکوو ویم د بادشاہ د بادشاہ په حیثیت نو غړي د معجزې په حیثیت غواړي هر پیغمبر له خدای نه شنه معجزه ورکړي دوی خدای مال د بادشاہ پرنګ کې معجزه ورکړي دا د معجزې سره لکه حضور پاک صفو مته اشاره بعد هغه معجزا اونې تبه ویره راسه یو څلېراغه د سیمه ته معجزا وره پیدا هغهونه فقړ کې وراله د څنګه نوونی صورتوي د خدای په اوتم راضا هغه څلېراونه نوې څنګه د خدای په اوتم راضا زمکه کې را روانه نو نوسللیمان له سلام د معجزه په شکل غله و خدا ارپې غمبرله د شننا مجزی و کړي مال ما له داسې د باتچه پرن کې معجزه را کې چې هغه د خل خو د اوس نو هواګانې د چاتاببی شووي نهدي نه پیریان داله خدا معجزه ور کړی ده نو د معجزه په شکل سوالی کړ دی د باتچه د باتچ په هصیتې نه دی کړي. ما پرتوي باچ هم که سړی غواړي د غه چې زه د کوم. ز خدمت کم ده دین ناغا با ده خبرانه ده پیغمبران بادشیه کرده ده صحابه کرده دا پاکان خلقه کرده ده علماء ده دین کرده ده آنکه صرف د حضرت خیلی ده د خپل پاکنه ده پاره ده پرموتونو ده پاره ده کرسو ده پاره ده سلامونو موتونو ده پاره ده خیالی خوشحالی ده ده آغا بادشیه بسه که چار وقت دیزده که شاعت ده تارونه است تی کلا برا تا بم صوب دی بیتو الخلاکی چی ناس تیم با یریگی دا او تسماتی دا یرینا وردی نا غباسی با صوب ستی نو خدای وای فسخرنا لغو ریح منتابه که دا پار حوا تجریب روان با د دا پا حکم رخاہ خپ نرمه حیثا صاحب چرتا چی با دا قصدو او تعبیق مونږ د پیریانان ساکشه پیریاانا کله بڼای هر ګل کار پکې و غواص او هر غردخور غټي بیواله په سمندرونو کې مرغلې رې ورکړي غواص دا خاص جامو جامعه غندې دین دریابونو کې څه کار کوي دا غیر ربڑ بار ته وخې اغه په سینګ کې ګرځي لاندې سالي او د مرغلې ری او سامانونه ګوره دا غواص No, خدای دا سپیر یاند ده تعبیه کړي بنان گلکاران او غواص ووټی به د پارهواله په پا سمندر کې قیمتي جواهراند دا سی دی په بیت المقدس کې چې 12 12 غزه وګدا کټه او 20 غزه خپلنا دین آبادی جوړ شي به د حیران بشي چې خدای دا هغه زمانہ و چې نه کرینو لدا نور سيزونو دا څاړه وړي دي بغیر د پیريانو خدا سپنه شروع نو خدای وې تعبیه کړي ما د پیريانان بلبناين هر الکار جوړون کې و غواص هر غوټه خور په دریابونو کې واخر نورم مقرنين فی بند بندو په زنجیرو یعنی دیک یک بچا مخالفتو کو زنجیر باندې به بندوبه تا جیلخانه اوسمشت به د مقدس کې دا ضرر نه درچې دا غ زنجیر د خلکو لیدلې هغه به د پیریان ومنه سم خو چې څوک به چا به مخالفتو کنه بس زنجیر باندې به او سیال تجل خانہ ده په پا پوړو خلق ورکو زی بیت المقدس قبر سرینز دین خدای وای ها دا پاونا دا زما درکړه ده تعالی نام تعالی سره احسان دې بخشش می دی دا تاسو درکړه نه ده چې کینی ته پکې کی صرف د خادم په حیثیت تصرف کینا نام تعالی درکړ فنون احسان کا وپدې چې چاله دې خوخي او امسک او ک ساتې ځان سره بغیر حساب تاسو سره حساب کچاله ورکه اوکه ساته ته مالک یی چې سکه هغه کا و ان له لهو عندنا هو دی ویداګه زمون په دربار کې لزلفه ډیر مقام د قرب او د عزت ته ډیر لوی د عزت او د قرب قانون دی و حسن او د خټه کانه خاوندې زمما په دربار کې کل زین م ولا مقرر کې و صلی الله